A visszafogott fiú, a felturbózott narancslé hatására eldobta minden gátlását, és profitántosokat megszégyenítve pörgött a parkettem. Az egész osztály körülötte tapsolt, egyszerűen fergeteges, amiket művelt, tuti nyerő, ragya pedig végre életében először királynak érezhette magát, már pedig egy ilyen poszton, mit számítanak azok a kellemetlen ragyák.